Друга книга, хронік, розділ 15. Тоді зійшов на Азарію, сина Одеда, Дух Божий. І він вийшов назустріч Асі і сказав до нього, «Слухайте мене, Асо і увесь Юдо, Івані Емине. Господь буде з вами». Коли ви будете з ним, і коли ви шукатимете його, ви знайдете його. Коли ж ви покинете його, то й він вас покине. Багато днів Ізраїль був без правдивого Бога, без священника, що навчав би і без закону. Але коли він у своїй скруті навернувся до Господа, Бога Ізраїля, і шукав Його, то Він дав їм знайти себе. Того часу не було миру ні для кого. Великі заворушення запонували поміж мешканцями різних країв. Народ бився з народом, місто з містом, бо Бог тривожив їх усяким лихом. Але ви, кріпіться, не опускайте рук, бо за діла ваші буде нагорода. Почувши ці слова і пророцтво Азарії, сина Одеда, Аса посмілішав і викинув Гедоти з усього краю юди Іваніямина та з міст, що забрав був у Ефраїм горах, і відновив жертовник Господній, що був перед притвором Господнім. Він зібрав усього юду Іваніямина та всіх, що оселились між ними, і що прибули з Ефраїма, Манасії та Симеона, бо багато з Ізраїля прийшло до нього, як побачили, що Господь, Бог його, з ним. Вони зібрались в Єрусалим третього місяця на 15-му році царювання Аси і принесли того дня жертву Господові здобичі, що привели 700 биків і 7 тисяч овець і уклали союз щоб шукати Господа, Бога батьків своїх, усім своїм серцем і всією душею своєю. А кожен, хто не шукав би Господа, Бога Ізраїля, повинен був умерти, чи малий він, чи великий, чи чоловік, чи жінка. І заприсягнули вони Господові голосно і з радісними викликами, під звуки сурим та рогів. Юдеї раділи цією присягою, бо заприсягли з усього серця свого. А що вони шукали його усім серцем, то Господь і дав їм знайти себе, і дав їм спокій з усіх боків. Навіть Мааху, матір свою, цар Аса позбавив царської гідності за те, що вона поставила на честь Ашери мерзенну подобу, Аса повалив ту її мерзенну подобу, поторощив її і спалив у Кедрон долині. Однак узвища не зникли з Ізраїля, хоча серце Аси і було бездоганне по всі дні його. Він вніс святі дарунки свого батька і свої власні в Дім Божий – срібло, золото і посуд. Ніякої війни не було до 35-го року царювання Аси.